دے قیامت زکریشو نو او سے انسان لر اٹھو نو رکھئی آج یاد دا آج یا دے شاید دی اکتابان آشو کرائے منڈی ورنکیا سنا پا حپ حپ سرا آس چی منڈاوی نو حپ حپ گئی پاسوروکن کی دی دسمنا پاسوروکن کی سبا پا دشمن اپورتا کئی پا دیسر رکھو بار شاید دی آس تقبل مالک تابیدار دے داس تیز روان دید دا حکم لان دید چه در صنع او رخی دید او دشمن مالی نیت وردید اِنَّ الْإنسانَ لِرَبِّي لَقَنُودِ اَتَّذَا اللَّهِ دَلَانِ الْاَرْنِشِقِ تانا حیوان خرک کیا غا حیوان کیا غا تمان لروان شا نتانا فا حیوان خرک انسانا جمالیت ورطری وردبی ناو اخلاص شیخ او انسانا تضا اللہ در حکم دلانی و اخلاص تا زان زہیوان نم بترک دا دیو نویس تا ضد اللہ در حکم تاب داریم حضر الشیخ عبدالقاد الجلانی احمد اللہ علیہ والکتاب فطر ربانی کی ذکر کی اتوارو والقلب و یخالف و تابو بالتعلیم پېټه تعلیم ورک د ښکار چالو تاوخه نه به نورو دي شي و ځای نه شي ماغه مالک راي هغه به نه کړی باغ له تعلیم ورک ماغه د تارو کی چنچونو شي مالک راي حیوان نه تعلیم ورک ماغه تعلیم زګه او بیان نه مودا تا قران او مست نه تا په څه بدل نه کړه تا دا نه چې دا السلام علیکم دغه سپینم نه دا شیخ وای جے او شیخ لکی بنه کی تر کو روا دی انا تا ته فرض جے او شیخ دا لادر زاد پاري پاري به ور نه دا شیخ لکی تام للخلق وتريد ان يقبله پلا خلق نه پاره عمل کي تراويكم چې سراقي مننيتي کوم چې سراقي ابيا دا قبول کي بېمان هدايږي حضرت مجدد لکي تدريس استا اه او اپ کی سودمنګر دي چې لا انداز رضا ور پاري اولماي سوت کې دين دا زريعي دنياګا دانې ده نا کار مولانو جن او گزاره پسند کدي ایشانن اولماي سوت دا بدترین اولما دي بدتر اولما دي هو شرار مردوم مخلوقات کې نه هڅ نه کار اولو سوت سي دين مجدد کی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ دار دیا و سرطان داری حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ آغنی کی دویے مونگا پیران منونو خبر نمہ نہیں پیران منہ نہیں انسانا تا از سوگورا مالک دلان دے من روان دے دا مالک حکم منی آتا دفایت آبیداد نشے جتا تا دین قرآن داورا سندر اتوائی منم ان الانسان لربي لكنود یعنی انسان ګلانا شکر ده ا انسان پدی بندې خپل ګواله غزا عمل خپل ګواله غزا عمل لکه څه ویټه خدای سږی د دې تا دا په ځل ته راکې له سرګچادر دا غل چادر کېږي نو ته دواې د خپل په ځای تو دا یی چې الله پنا شکر ته دواې شکرګن دواې ما دایته ګیره خل څوک هم ماته حکم مطلب نه او زه داون ریچی شارې وایي چې قتل حرام دي یو څامه قتل حرام دي او شارې دا وایي چې کومه ګناه وشي نو په رحمت مند شي صاحب او مخه رحمت مند دي رحمت په اوازه چی چې کومه تعاتي دا ډېر دوکا دا ځان سره ډېر له عقل مند دی دપરા رحمتي بندې په ځان او قتل او حرام شي هر څړینې څخه شو انا غاره پېښې مبارک دې زه ډېر ډیر کاتاله تر ولې اول غزان سره د سورو سورو موږ وو دપરા رحمتي عمومي هغه پتا بند د رحمت نه لري ونه انسان زمينه د مال څه کوي مال د پاره خجنګ ما له پارا غا نوځي کډه د وباي ترې کو سعودي ترې او کچینو جاپان ترې او قران لپاره ستاله فرصت نشته اوس کې چا مستوي زدا او دا شولو زره قران لزره دې تیارې او چا چې قران لپاره څنډې نه ستاته فرصت نشته نه پوهيږي کله چې قبرنو والا ازاير کې شي د شنو والا شنو آقا ببرشي رغب زه په منی د مال بیزتی بیان فق انسان जगत نبي اکرم تنگون کې راز حلول شان دې تنگون کې راز اسیږي پوغталه سره تنگون کې راز کنګار به پوغون کې لبته